پرانه محترم کو د بورانه مفتي د تور دو تاسو قرآن ایکسټو پاین نمبر 66 چې په محله بلر کې په 2092008 کې شهر د دې د میلیدو پته آتا ته دکان نمبر 23 عبد الرحمن بلازا د مینچل جګیرا رو صاد پرووایډر انورشیر پروېدي موبایل نمبر 0365710124 او پا دے اول باب کی اول ترغیب دے قرآن کریم تا سرا دے صفات دے موحدین نا او بیا زجر دے منکرین تا سرا تخویف نا او دے اغیی صفات ستا شپگ صفات قبیحا شپگم او ام کی اتم کی بشارت او بلہ برابر دلیل عقلی تک تفصیلی لسم کی او یا ولسم کی بیا مطالبات دلیل د مشرکیننا او بیا دو لسم نا ترن پورے د لوکمان حکیم سے بنا دلیل نقلی او اگے کے داغ ادلس خبری او اگہ جواہر او پتی باب کے بدا تے ار لسم لمبر آیات دا دعوا چھ لا تو شرک بالله د جاری کی گی او متفرری پائی او باندھے توین بابو آ بیا دو تر اخرہ پورے اے کہ ا تو دلائل عقلیہ ذکر کئ او تخویف تے سرا د زجر نا ا درسم نمبر چکم آیات او آدہ او صورت کے جاری کی گئی معنا اول باب کے تخلیہ صفات سلبیهہ سباست لا الہ الا اللہ د دې اول باب کې لا تو بالله او دریم باب کې بیا هغه اس باد ته الا الله ذالک بان الله نو اول باب کې صفات سلبیه دریم باب کې صفات ایجابیہ اول باب کے تخلیہ دریم باب کې تحلیہ خیشتا کول پکالو سرا اللہ اکبر الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم گرہ ترغیب دیں قرآن کریم تا اول, باب کے اعجا... اول آیات کے اعجاز ہو اعجاز دو قرآن کریم تلک آلف لام میم دا سه لفظ زرالو چې بندگان دا غېده ما ناو د مفهم نه دا غېد تعبیر خو صرف کول شي لیکن حقيقي معنا ناجز ديدا اعجاز د قران دی تل کا آیات الكتاب الحکیم ترغیب قران تا د آیات نه د کتاب محکم الله اکبر الحکیم د آیات نه د کتاب الحکیم محکم یا الحکیم دکد حکمتنا نو چې دا سی کتابه درکړل دے چې د حکمتنا د کتابه درکړل دے موحکم کتابه درکړل نو لا توشرک بالله شرک مکوید دے الله سره او دن چې هدایت او رحمت للمحسنینا د پاره د نه کوکارو نو چې هدایت او رحمت د نه کوکارو د پاره او دا د صورت هم رحمت او هدایت تدنه کو کار و دپارا نو فلا تشرک بالله شرک او نه کيده الله اوفااد د محسینو او د محدنو ال نا داغا قسان د یقیونه سرلا چې مننظرل را را کوي منسله تونونه ذه ورک ذکات لا همبل آخره او د پخرت با کا او يقیونه ددي قین لرون کې اولا کاله هو د رام دا بزګان د پهدایت طرفا د ر د دوناوه دا بزرگان مل موفل هونا د ان کے حکم دنیاوی اولائی کالا ہو دم ربیم حکم اخروی اولائی کهم المفلحون نو چه کامیابیگی نو پس با کامیابیگی پدیبا کامیابیگی چه لا تشرک باللہ لا تشرک بالله دعوت سورت جاری کو دعوال باب و اولائی کهم المفلحون کامیابیگی کامیابی دی پدی دی چلا تو شرک بی اللہ شرک اونک دا اللہ سرا وامینا ناسے زجر پنکیرینو سرا تخویف نوداغی شپگ پلی تی او شپگ صفات قبیحا و من الناس اوشتد دخل کونا من اغسوک و من الناس اوشتد باز دخل کونا من اغسوک یشتری لا و الحدیثی چی غواره کوي اول صفاتو یشتری لا و الحدیثی چی کوي آغا بے فایده خبری بی فائده خبر غرکی لیو ظلنا سا دی دا پارا چه گمراکی لیو ظلنا دی دا پارا چه گمراکی خلکو لرا عن سبیل اللہ دا قرآن و دا سنتنا دا لار دا اللانا بغیر علم بغیر د دلیلنا ویت تخیزا ها او نیوی دی لار دا اللہ تالا لرا وزوا پتوکو بانده اولائکا لهم عذاب مہین دا پلی تانده دی دا, دا, دا, دا پار دا عذاب شرمون کے و ایزا تتلا علیه گورا اول صفت <تصفيق> دا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لهول لَهُوَ الْحَدِيثِ دوئم صفت لِيُّ الله عَنْ سَبِعِ لِلَّهِ دوئم صفت سلوورم سفاتو واي دا ط لالی آیتمهر کله چېلوېشي پبانې نا زمونګه والله مستک ورا اړږې دې تهقببور کوون کې کا الله میس ماه دای پظم سفاتوګیا کې د نهدي اوېیدلی د آیاتونونه زمونګ او کا الله میس ماه کا النافی اوځو گویا کې پهغګنو د د کې اوواقره بوج د بجه پا بشیرهم بیعذابین علیم پا زیر ورکد لرا پا عذاب دردناک تحکم ده زیر ور لورکا پا عذاب دردناک بانده ولی زمانگ دا یا تونی مخ کارولو چه کمو آیا تونو کی رد شرکو او دا اعلانو فکی چې لا تو شرک بلا تاسو دا سره سراب رخی دارهی صدار مگر زوی دای دا غینا مخ کارولو دا رنگی که اللم یسماها دا سمخی اڑو لیو چه او دا قرآن کریم نو رد شرک پی بد لگی دو نو فبشیرهم بیعذابن علیم چه دا نظریه نه لاش لا تشرک بللا ومن الناسی من یشتری لحو الحدیث مفسرین کرام دیدائی باندی لحو الحدیث نا اللہ اکبر <متحدث> یو ما ندا لحو الحدیث مراد دا دینا شبہاتی شرکیا آغا فضل شبہاتی شرکیا او دا دا د دا یو رسمو تولو معنو تا شامل لحوال حدیث ورکول معنی سو د دا جائلیت کی آدھا چر تنگ تاکور ورکول یو معنی دا لحوال حدیث دام دا تنگ تاکورو نو زمانا دا جائلیت کیم تنگ تاکور باو او گن روایاتو احادیثو د دې په مصمد کې بیا راځي او مفسرینو کې راغو ا نکل کړي او محدثینو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي الغنا يوم بت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ګانا او ټنګ ټکور دا پزړه کې منافقت دا څخه پیدا کوي لکه څنګه چې پټه دا پټی تجربه او او هغه اوږه زرغونی او هغه سرتار او تازه کیږي نو پزړه کې د غاني سره د دا منافقت داسې تازه کیږي او دا داسې څوک اوري دا نه نه بیا خیره کې مرتد جوړ شي او لاړ بس گم را شي بیا نو یو دا بل معنا مفسرین وایي آمد هر هغه خبر الله والحدیث چیا د قران او د حدیث نه خلاف وینواله ول حدیث دي دا, دا فضل خبره د قران او د حدیث نه خلاف نو دا اول صفته د وین دا چې خلک ګمراکول په دې باندې د قران او سنت نه و يتخزها درم صفته اغه سره بیٹو کې کولی د قران او سنت سره دا د زمانه د جاہلیت او ظلم چې دا الله د لار سره ټو کې کول دا یو ظلم او سمداري دارنګه د زماني د جاہلیت د خلکو یو ظلم دا چې د آیاتونو نه باړېدل گویا چې د آیاتونو اورېدلیب نه دي او سمدار غدي دا ټول صفات اوس موجود دی ځکه نبی عليه السلام ویلو لا ترک ابو الناس انا من کان قبلکم تاسو به په خوانو پاتری کو باندې یو ځل بیا روانې گئی بیا به صحیح سمانه د جاہلیت بیا ژوندې شول دا اِنَّ الَّذِينَ بِشَارَتْ لِلْمُمِنِينَ بیشک آکسان امن چیمن راولو راو عامل الصالحات واعملو کو پر ذکر پیغمبر باندې لہم جنات ناند دید فاری جنت ناد دنیامتونو چه جنت ناد دنیامتونو درکینو فلا تشریک بالله بیا شرک مکو د اللہ سرا خالدین فی امشوی دید فای کو سیدون کی وعداد اللہ تعالی بالکل حق اور د اللہ تعالی زورا و حکمت زور والا خلق السماوات بغیر عمد اقلی او نفی د شرک بیت تصروب پیدا کلی دی اللہ تلاس من لرا بغیر آمدین ترونا بغیر د دستن نا چیوینی تاسو اغیی لرا یا بغیر دستن نا چیوینی تاسو اغیی لرا و القافل ارضی او غرز ولی دی فزمکا کی رواسی اغرون لرا انتا میده بی کمده چو نجلکی گی پتاسو منده و بس فیحا من کلی دا باو خاروار کلی دی پدیکی دا هر قسم زند سرنا و انزلا من السماعی او او راور او منگا دو برنا ما ان برانا فا امبتنا فیها پا زرغون او منگا فیها پا دیز مکا کی من کل زوجین کریم دا هر قسم گیا خیستا نا خیستا دا اسمان بغیر دستانو دا چا پیدا کڑی دے دا از مکا باندی غرونا چا پیدا کڑی دی دا هر سالا پیدا کڑی دی نولا تو شریک بلاد دی الله سرائی صدار مگرزو هازا خلق اللہ مطمئی تالعو د مشرکینو نه د دلیل د دلیل عاقلی هاذا خلق الله فارونی مازا خلق اللذین من دونی هازا دغه مشکور مخکې چې ذکر شو دا د مخلوق د باری تعالی فارونی نو خو هی مونتا مازا خلق اللذین من دونی څه شپیدا کړل دا کسانو چې ما سېواد دے الله ندی دا تاسو چې وای دا یو خدای دی دا بل دی دا بل دی را رسیم دادونه کول شي د زما الله خود ارس پیدا کړی دی تاسو خو هی هازا خلق الله دا تماوندنیا دا تمام اسمان نو دا تمام سماکاو ما په ها دا پدې کې تمام زندسر دا خو ارسا الله کړي دینو تاسو خو ایستاسو خدایانو څخه کړي فآرونی او خی માતા ما ز خلقل لذین نمین دونه سشه پیدا کړه د آک سانو آ مابودانو تاسو چې دما سیواد دی الله ندی هی یې نه پیدا کړي دا مطالبه تاسو ګورئ سوره فاطر آیات لمبر سلو اختم کے ام دعا سے مطالبہ دا مشرقی سورہ فاطر آیات سلو اختم قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَيَّ آيَةٍ تُنْصَرُونَ كَذَلِكَ خَلَقَ لَكُمُ الشُّرَكَاءَ آغَا تَچ بلې ي تاسو ما سي واد الله تعالى نا أرُونِي مَاذَا خَلَقُ مِنَ پیدا کړې د دې د مکینہ عملهُم شركٌ فِي السَّمَاوَاتِ آیا شته یاد د دې د برخه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا فِي السَّمَاوَاتِ پاسمانونو کې أم الله اکبر د مطالبہ دا دلیل نقلی ام آتینا ہم کتابا یا ورکڑنے منگا دیلر کتاب پس دیدئی پس آف دلیل بانی منه دا وجید آغی کتابنا یا د طرفہ دا اللہ نا پس جواز دا شرک سا دلیل ور سرشترے نا نا نا نشتے بل این یا وعدن کای ظالمان باز ددې د بازو سره الاه ورورا مگر د دوکه دارنګ دغه مطالبه داسه مطالبه بیا سوره احقاف تاسو ګورئ احقاف فصل لمبر آیات او شپګشتم پارا سی پاراอัลتام الله مطالبه کای واخه کنا سے پیدا کړې دي تاسو چوي څه دار را سي دادونا کول شي قل ارا ايتم الله دلدا کې درې قسمه مطالبه کوي مطالبه د دلیل عقلي مطالبه د دلیل وحي مطالبه د دلیل نقلي قل او يا ارا ايتم ما تدون منذ نلا مطالبه د دلیل عقلي او يا ايتا صغور کړل د عام ابودان د چبل ايتا سمه سيوا د الله ماذا خلق من الارض سشه پیدا کرده ده ده سمكنا ام لهم شروع کن في السماوات یاد داد ده ده پارا سبرخا پاسمانونو کے سبرخه ده سو لگر اوائی کنو اس خلق اوائی ده غی ده پا ده برخ خواندان ده سلبرخ خواندان ده ایتونی ده من قبل هذا مطالبات دلیل وحی راړې ما تا یو کتاب مخ کې د دینا د دینا مخکې نازل شوی اغه چې ته دا خبره کړې چې او دیسه شی پیدا کړی زه دلیله نقلی راړې تو جواز د شرک د دیبان نه او اثارته مینا علم یا یو علاما د علم نه مطالبات دلیل نقلی مخکې ايتونه د کتاب وحی او دا نقلی ان کن تم صادقین کا چرئی تاسرشتینی کتا سورشتینی یی نوبیا راړی یاد دلیل عقلی پېش کیا وحی پېش کیا نقلی پېش کای اس کیس مانه شي پېش کوله نو فتوا په مشرکی رباندې او سمرا بادل مطالبه ورپسې ګورا تین جماعت کې وا من ازلوا مما يدو من دون الله ما لا له الى يوم القيامه وهما ان دعاءهم غافلون څوک د ډېر غټ گمراه د هغه چانا چې بلی ما سي وعد الله تعالی نه من اعظم معبودان لا يستجيب له شي কবল ته نشکولې د دې د پاره تر ورځې د یهو غافلوا او اغید ددید بلنن بالکل به خبر ا دی بلکل به خبر ا دی الله اکبر دځه باندې ک ذکر کئ وای من الجن والانس والاسنام ټول شرابلی آ ټول به خبر ا دی امام روح المانی دی جای ذکر کئ او مان دعا ایم غافلونا لانه یا هم اَهیا <آحيا> انلاکیم بعیدن یاجوندید <دی> خلریدی الله اکبر یا دا چې الله رب العزت ا گئی ته د شرک خبره اورینه زګه ا گئی په شرک باندې خفکیږي <گی> دارنګ البلاغ المبین کې شاول الله رحم الله دې ځای ذکر کای چې د انبیایو اجسام د انبیایو ارا ارواه هغه ا گئی بالکل به خبره دي د مخلوق د بلننه <دا> انبیای کرامو اجسام او ارواح د نړۍ به ثوردي د مخلوق د بللینا او هغه ته اسبات نشته نو الله مطالبه کوي د دلیل عقلی دلته کوي الله وای ها اذا خلق الله دا د ایک مخلوق د باری تعالی فعرونی او خیما تا ما ذا خلق الذين سے پیدا کړه کسانو چې ما سے وارد دي الله نه دي بل زوالمونا بلکی مشرکان ظالم المشرکان بلکی مشرکان فی زوالالم بندي په گمراهی سر غندکی گمراهی سر غندکی دي چې دا نظریا نمانی د لا توشریک بالله او استدار ګرزیدا لوی ظالمان دی لوی ظالمان او لویا گمراهی کړي والا قد ات والا قد اتینا لقمان الحکما دلیل نقلی د حضرت لقمان او پاغه کې هغه یو لس جوایر دولس جوایر دا غا بهترینه اخفل زویتا ا ذکر او دولس جوایر پاغه کې او د ټولن لوی جوهر اولو یا خبره اردا چې هغه په خپل بچي ته او به لا توشرک بالله دا لا سره شرک مکوا والا قد اتینا لقمان حکیم څوک یې پیغمبر وو څوک یې بوزور وو بوزور وو لیکه هو چې نیک انسان ته ورښوې دے دې کې دا خو یقینا هو پیغمبر وو کنا نو د کې اختلاف دی دې اختلاف دی لهآځا جنگ جگړې دي کینې دي په کار خنیک انسانو بس والله قد د آته نه تاقیې سرورړلوګه لکمانې حکې تاال حکمتته ف دی نه ې شکر للله اوله خبره دغو او دا ې شکر للله دا چې شکرو باساې شکر للله دا چې شکر او باسا د پااره د الله ومن يشک هرر جاسووک د چې شکر اوباې ین نهه يشکو پس یقین خبره دله شکر اوباسی د ل نفې د فار دفادي د خپل ځه ومنکهپه اوڅوک چېنا فرماني کاه اینا شکر کئ فئن الله پس بشک الله تعالی غنی بے پروا د استایله شوی ذات صفات والا الله الله بے پروا د کتو ار سور غیر الله ته چوی الله په بادشائی کې کمې ناراضي نو بے پروا بادشاه داسه مکوا لا تشرک بالله و اذ قال لقمان او هر کلاچ وی لقمان حکیم خپل بچی په داسه حال کې یا یزهو چې د نسیت کاو یا یا او چوریه سما لا تو شرک بالله ایس ادار مگر زود الله سرا برخیدار مگر زود الله تعالی سرا الله اکبر ان شرک بهشک برغا غر زول د مخلوق دا الله سرا دا خام خاص ظلم نه ډیر لوي چت دا مخلوق برخه غر زيد خالق سرا شرک دا شرک ډیر لوي ظلم نه الانسانا دیمه خبره ده لوکمان حکیم لا تشرک بالله او دریم جوهار وا وسوئنل انسان بیوالیدای او حکم کړلمغه انسان ته حکم کړلمغه انسان ته بیوالیدای د مور او پلار په بارکه د مور او پلار سره وا وسوئنل انسان بیوالیدای حکم کړلمته حکم کړلمغه انسان ته بیوالیدای په بارده مور او پلار د دکه یعنی احسان به سره کوي حمالاته امه خصوصا کالی را را مور زکه اړه ډېر تکالیف چت کړی دي حملته اومه حملته چت کړل د لرا مور د دوه وحنن په تکلیف سره علاوه وحنن سره د بل تکلیف نه تکلیف هی تکلیف وافي سوال هو د پینو پرې کول د فی امینه غالبا په دوه کالو کې ان شکرلی والے دی ان ان شکرلی حکم موسا کړه دې دا مو کړه دې شکرلی دا چتا تاسو شکر شکر گزار شي زما ولی دیک او د مور او پلار خپل الی المسیر الی المسیر خاص ماته دی را ګرځیدل ګورا هوکم مونږ کړه دې خصوصن پر مور سر زده کا هغه د تکلیفونو سره او چت کړه دې دعا کالا آ پای ورکړې دي نو هوکا مو تا مونږ دا کړې چې زمما شکر اوباسا او د مور او فلاره خپل داغي شکریا ادا کا ایلی المسیر <سؤال> ما تا دی را گرزی دل خاص ما تا رفت دی را گرزی دل <سؤال> نوچه ما تا برازی زبدا تا کوم چې زما شکر دی استا دیو کنا او شکر زما دادی چی لا تشرک باللہ ایسا دار مگر زود اللہ سرا و ان جا کا که سلورم جو هر و این جا حدا که زور کوی دا مور پلار پتا باندی علا ان تشرکا پدی باندی چې تیسا دار اگر زی زما سرا ما آغسو لا دا پره پرې باندې سدل دلیل فلا تو توهما الله اکبر ګور ادا س عجیب ماقام ده دا س عجیب ماقام و موراوپلار سره احسان کووا کود موراوپلار سره احسان لیکن خبردار خبردار ک موراوپلار د تداوی چې شرک وک او د الله سره هیڅ دار وګرځو نو بیا به معنی لا تو بالله لا تو بالله و این جاها دا که زور که پتا بانده دا چه تی سدار اگرزه زما سرا آغا سا چه نشته دستا دا پارا پاغی بانده سدلینو تابی داری مکاد ده دا دا دوارو ها ها و صاحبه ما فی دنیا معروفه او خی گره کوا ده دوارو سرا پا دنیا که معروفه خیسته طریقه سرا موافق ده دستوره و تا بیان من انا و ایلیا دای ای پینزم جوهر و تا سبیلا وَاَطَاعَ بِاَطَاعَ دَارُ کا سَبِیلَ مَنَ انابا دَلارِ دَآغَچا انابا چې راګرځئ لَیَماطا ایلی سُمَ ایلیَما رَجوکن الله اکبر چې سوق ما تراګرځئ سماطا دا بِداري داغد لاری طابیدارو کا لقمان حکیم خپل بچیتا وای دی نا تقلید محمود هغه ثابت دی او دا دلیل لپاره دی باندې چې تقلید شت لري دانا چې دنن زمانه غیر مجلد اگرہ پاسی را پرانیستی او بیا چې کمندونو ائماو باندې جرحه شروع کی او ائما باندې جرحه شروع کی او په ال تقلیدم جرحه شروع کی یو فاگر تقلید شرکی او یو تقلید د ائماو تقلیدو چې کم خلک کیف فروکه نسین متارضینو یا یاداسه مسله کی چې هغه کی نس نهی هغه کی د یو امام کول اغستل دیتا شرک دا خپل له حماقت او بیو کوفتی او د دې هلكو سیاده دین اډوبل مقصد نشته چې هلكو تحمیقو کی د له خره د خپلې بیلاکې بیلاکې خرابه ده نه کوي او د بیلاکې خرابه سه حیثیت لري ها ټیک ده تاکړه خامه ها تاکلا شوه نو خپل نه کې نو زه خیر دمکو چې ته تاکړه ځان ته دور لوی وای چې توای خو حکام اس کم دومره چې کم دنو تجاوزو چې را دې تورسي چې کم هلك تقلید کوي په فروو کې د ائمه کرام اړای باندې تجارت شروع کده لوي حماقت او بې وقفتي اکبر واتبین سبیل من انا بایلی سم ایلیا مرجعو کم بیا خاس ما تا واپس استاسو دا پونا بیوکم خبر بدر کم زتاسو لرا بی ما کنتن تعملون پا آغا تاسو چی عمل مو کوا ما تا برا زیزب تاسو لستاسو دا عمل تپوس کم دا غی خبر بدر کم خبردار گواریات سا تاول تپوس بزر توحید کوم لا تو شرک بلا شرکو نکی شرکو نکی یا إنها و بچوديا إنها كچريوی دا خصلة إنها بشكة دا خصلة إن تاكو كچريوی مثقال حبت إن پا مقدار دي و داني من خردل إن دورينا فتاكو نعو بيانشي في صخرت إن پا يوغا تاكي و في السماوات يا پاس منوكي و في الأرض يا پاس منوكي يا تبه الله رابولي رابڑي دي لرا الله تعالى الله بدا رادي دا خصلت بمحمق كمانا پوچه پوچه شه آغا بگوار ام حاضره بیشک الله تعالی لطیف و باریک بینده خبیر خبردار نو چې خبردار دی د مخلوق په اعمالو ارسوینه نو خبردار لا تشریک بالله ای سدار مگر سو د الله سرا یا بو نیو وبچړیا اقیم الصلاۃ راجک منزلرا اللہ اکبر دائش پا گم جوہر حقیم سولاتا رائج کا منزلرا وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وام جوهره وا امر بالمعروف او حکم کوا خلقتا بالمعروف او توحید او سنت باندے الله اکبر خلق تداایا چا لا اله الا الله توحید او سنت وانہ انل منکر او من کوا خلق لرا انل منکر د نارو او نا شرک او بدعت نا خلق ته دا وایا چې لا تشریک بالله واسبر اتم جوهر واسبر على ما اسوابکا او صبر کوا علامه په هغه مصايب باندې اسوابکا شو راسی کیتا تا که مصیبتونه ما صاحب چي تا ترسي پاره صبر کوا ان ذالیکا بشکدا خصلتنا مین اعظم الامور د په هو کارونو ندي مین الامور المازومه ولا تصائر دا نہم خصلته او نہم جوهر ولا تصائر او ما لوت حدکا اننگه خپل الناس خلقوتا چې داسې څوک دلاره شي او سخه ورځ سره کوي او ته الناس مخ یو بل ترپټوالدا سمکو نا نا خو کله خاندا پېښه نه سره ملاوېګا او خو کله دا کی ملاوې گا موټ کې ملاوې گا ولا تصائر حدکا ما روات ولا تصائر حدکا ما روات اننګ خپل لناس خل کوتا ولا تمش فل ارض مرحه دا ایله سم جوهر ولا تمش فل ارض مرحه مگر زاته پسما ککه مرحه تکبر سرا مرحه غرور سرا خبره سورخه است حکیم کړي دي حله کوی لقمان حکیم چ وفات کیدو نزولې دوه نسخې ور کړې وي یو نسخې دا چې دا دریاب تواچه نواب او اوله نسخې دا چې دا دریاب تواچه نوغه بروان شي دوه نسخې نوې راشه دا ټولي نسخې لقمان حکیم خپل بچلې ور کړې دي زما کې تکبر سره مګرزا ان الله پس بشک الله تعالی لا سرا فخور فخر کون کی سرا ان اللہ لا یحب بشک اللہ تعالی مینا نہ کید ہر متکبر فخر کون کی سرا وقصد فی مشی کا یول سمجو ہر ما یا نار ویکا فی مشی کا پر رفتار بلکہ کلہ چروانی فلارہ باندے نور رفتار کی ما یا نار ویکا مڑے او مڑے پر الله اکبر بنده چې تیز روانی نو خالق په شکمنشي کسا مصیبت پیراغله ده او چې په روانی نو بیا په شکمنشي کې نشارته بیمار ده نو دا سم کاوا خ مزیدارو برابر طریقے سره پلار رواني وا قصد فی مشکا او ما ناری وکا فی مشکا فر افتار خپل کی وحوز من صوت کا دل سمجو هار وحوز او کاتا کا من صوت کا دا اواز ول نه خپل اواز کاتا دا سډیر اواز مراو بس خبره چي نو پکلال پکلارا د می سره خبره کو دا الان چې بس تیزه تی د چغه دراوکلی داسه منکا اوله ان انکرال اسواتی بشکدیر نا کارد اوازونو نا لا صوت الحمیر خامها خا आवाज د حمیر سیب ده تخره आवाज د حمیر سیب حمیر خامها خا आवाज د خر دی आवाज د خر په اوازونو کې ډیر نا دی ده او دا داواله یا تشبیح تا اشاره دا معنی سو ناکار آوازونو کی آواز دخار دے وغاچی آواز راو باسی نو ملکون خبری نو تا دا سمکاو آخ پل آواز دخکتا که او آواز که پستی پیدا کا دا اول بابو او پدی که دا صفات سلبیا صفت سلبی چلا تو شرک بالله دا لا اله الا اللہ لا اله دا ذکر کول اوس الا الله د پاره دویم باب او په دې کې اته دلائل عقلیه او تفویض مع زجر اول دلیل عقلی او د دویم باب چې کوم خصوصا داوه دا ابوسره لګي الله واکبر ع تاه انل عته اول دليلیلي ع تارا و تاڅرنې کړړ چې بېشلله تاالله تا بیکي ستا سر دپارهغا سو چې پسماننوو کېدي اوغا سو چې پهمک کې دي وه اصغوهفرره کړي دي علی کوم پ تاسو باندې ن و تون خپل ځاهیرا تهوه بانا ظاهیره باندې و په باې نه باندې وم ماه ظاهران باې ن سر ګندا و پټبانندې په سرګ او سبانې تاسو باندې خپل نعمتونه وافره کړې دي نو چې نعمتونه در باندې وافره کړې دي وارسره درلته به کړې نو اعلان کا بے ان الله هو الحق وانما يدون من دون هلباتل چې بے شک الله حق باد شاه دې الا الله الا الله الا الله حق باد شاه الله دې مخکي لا اله الا الله بے شک دا سواب د دې ان الله والحق وان ما يدون من دونه الباطل اما سوا د او استادې د خلکو من هغه څوک یجادل او چې جګړه کوي فلای فتوہی د باری تعالی کې بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د علم نه والا هدن بغیر د هدایت نه والا کتاب او بغیر سده کتاب نه الله اکبر نفید درووال دلیل نه او کتاب منیر بغیر د کتاب رو خواننه مانس نوا سره دلیل اعقلی نشتا بغیر علم دلیلی عقلی نشتا ولا هدن دلیلی وحی نشتا ولا کتابم منیر او نوا سره شته د کتابم منیر دلیلی نقلی کتاب روخانا ایسور سراب نشته ایس به سجګړه کوي او د زمانه د جاهلیت ذ ظلمون نا یو ظلم چهد توحید د باری تعالی کې به جګړه کولا بغیر د هیڅ قسم هر قسم د دلیل نه هیڅ قسم د دلیل بوسرنه زموږ استاد محترم کله کله درس کې و فرمایل مفتی مسلم صاحب او په دا بازي مفتو کې مخالفي مفتو کې ایس نام نه خبر دا د مفتو مخاليف چی د ایس پاتام نه نه د دلیل عقلینه وه هی هرونه استو ما یو ملګری سره وی ګوره درس کوو ودل تک یو بابا دی وی بابا د شکل داسره شرک مې خبر راشینو یا غوای چی د پسه پويږي دی دیسنه خبر ده دا چل لا چل ا وی کې دا ول نو ور ګوره وی په خبرو کې ګوت ما هدا د مفتو کې مخالف و من الناس مې یجادلو فی الله ایس خبر به ني دي خو بس هیز بو تعالی کېدلای د شرک هیز د شرک و تراغله نه بني خبر نه دلیل شته نه په خبره پوئیگی او بس آه سی بچه کم نو یو میلوی یو میلوی یو زای که می تقریر اوکا این اس دیو کل ره اگه که می تقریر اوکنه چه تقریر خلال شو نو پاگه که یو میلو را پاسه دو یو لوی شیو یو لوی توتو ما توایی چه کینه جیتا سنه یا سو تا پاسو ما مای تپوسونه شوروکلن سګارد ورډ نه ما وتاي جوابونه ورکلن تپوسونه چې وکړه نه هغه تپوسونه هغه د ترازون د پاره کول نه چې ما بل جواب ورکو یو بل بل یو بل میلو هو او شور به جوړ کا ما ته مې پاسه ماې پاسه ما نه کوم تاسو سره خبره ما ورشه مولا راول زنه ستانچه کم مولای له راوله ما ورشه ته ماې میلو ته په خبره پوېګین نو ته په خبره پوېګنه ما ورشه مولا راول نو بیا مناظرا جوڑا کڑا زون زیارت پرسبان تقریرو بل زیارت ل مناظرا جوڑا کڑا او سوال جواب یو کمو مولیان راولیو مناظرا وئی نموتے ډیر کڑا ما بیا درسم دک ځای ته و درسم اچھا اغه مناظرا جوڑا شو بیا مناظره ته مولا چت غاله کی خدای بیا اغه مولیان چې چا مناظرا جوڑا کڑا بیا راتله لا مولیان راولې گل تی ورشي ما فیو واړ یلی بس چې موږ مناظرا نه کوو دایدا شنو اس دلیل به وسره نی په عقل به یې نبا سرچته قرآنی نبا چته بل دلیل نقلی خو بس باړ باړ باړ باړ د زمانې د جاہلیت یو ظلم اوس دا امیانو کې دا شی ډېر دی دا نه چغینه بس امیده ارس کوي والا بلا بغردنه مولا الا بلا بغردنه ستا وایا دا نه چاله بلا بغردنه مولا الا بلا بغردنه ستا ستا پسټ پیوایا دا دانا چې بس متار سکو د دې وجنه کې تاسو چکالا هغه شرک کړه او هغه سخی د الله سره برخیدار ګرځولې نو الله یې رد کړي وای دی دې تام نه ګوري افلا يراون انهم الله یې رجولایهم قولا چې دیت وی نه نشي وا پس کولې دایله هو جواب نشي ور کولې دې په دیم نه پوېږي دالا خدای کې دیشي دې مولا یې رمن خو نه پوېګونو من خو غیان یونو ییغه وي مشرک تعالی ویلو غوې دی اولائک کل انام نن چې دا د تلاته د ایره مونږه نه پویږه مونږه کویان یو ندی د وینا م د لاندې کو دا څه وتویا مونږه دې لاندې یو جی سم مونږه مونږ نوم یو نه وای دا تزان تخپلاده تعالی ویلی دی نا ان کو جوه یعنی یو وای نه ای کرا اولائک کل انام ا امیان دې پدې نه خوشاليږي چې ګینه بس مونږه پدې باندې ځان خلاص کو پدې باندې القول الفصل کې علامہ ابن بهاء الدین رحمہ اللہ اجماع انا نقل کد اجماع چداد امت اجماعی مسالدا چدی قیامت پر از باندے دا عذر نچلی گی چھ یالا سوق من خونہ پوی دو خو کو گوڑے لا پویگی گوڑلا پو پو چھلال سے نوہار سڑے بازار کی چھگی یو یوی زما گوڑا خیس بل وئی زما گوڑا خیس ترا او تو دانہ وای چھ زوی نی دیم منم دیموی زما دا خیس ترا زوت چا منم زڑو گوڑا کورتہ ولمن اڑو چای پخمن دیلہ پوېږي چې ګولاو وګوره بیا دیلې پوېږي چې د هغه لوغان ولې چې لار شنو آریو چې زما لوغان خېسته دي زما لوغان نه دې باندې خو پوېږي خو اوس په دېرزه په بازار کې مازیګر او مازیګر چې لار شنو څکری کی یو وای په دور باندې چې کمننو کېلو انګورو او راش او ایون انګورو دا کړی کی د دا دوي آریو چې وي خدا نه وای چې لار شنو ډاکټران وای دا وای دای سړیا وای دای سرم دا ما وای د سر خوگی ما جونلای وای دا دای زمنګ د ډیسپرینو ګولې یوړي ا هغه ولک د ګولې شربت پکې واچي خوګ ما جونته جوړ کی وای خوګ ما جونته جوړ کی ا پس پسه ډرامه کوي نو ډاکټر حکیمان ډاکټرانو پسه سړی پوئېږي نه خو پخال کو چلون ز دکې خو د خلکو خټه کې چړې دي منډي ده د دې پیسې وای چړې دي منډي د خلکو اغه دای پسه ډرامه نو بیا کې ډاکټرانو د یو بل پسه کومه ډرامه کوي او بیا حکیمانو بلنا سورہ او تا یو پره داونوی چې یاره زما کور کې دا زوی بیمار دی او ډاکټرانو کې مانو پسه خبره کوي یو حکیمان چې کم د ډاکټرانو پسه ډاکټرانو کې مانو پسه ډاکټرانو خپل یو بل پسه حکیمان خپل یو بل پسه زړه یو لمځه نه بوسم مرده شیدل تکې دیلہ کو پویګ بیا کو خړا تر نو په دې باندې بخلا شي چې یو مولا یو پسه یو بل مولا بل پسه نو منکو کويان یو چې مونږ خو نه پویو ته یې غوایه ته یې غوایه دک څه غوایه کي په دې نه علماء کرام ذکر کوي او سړې په زنګل کې پیدا شو زنګل کې کی. زنګل کې او د انسان بچي نه دلیدلې معشوم ال تکي زنګل کې لوی شو او بوډا شو مر شو بیا وروسته الله رب العزت په دربار کې د توحید تپوس کیږي کده بیام الله سره شرک کړي الله به جهنم ته ورسي جهنم ته به ورسي دا عقلیدلې تو دا کړي ته دومره نه پويږيエス دلیل به سرنی نه یو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ زاجر ارکلای چویله شیدای تا ما انزل الله داغ سوچرا لگی دی اللہ تعالی قالوا ايدي بلنا کو ما دا سو وجدنا علیه ابانا چمندل منگا پای باندیا کابرین خپلو اولاو کان اباهم اگر کی اولاو کان شیطانو اگر کی شیطان چبلی دیلرا اگر گرم اور او دای بیام هغه پلارانو په شراوان دی داوهه شیطان وای چې د پلار پسې د لاړ تا دا او ما تدا ذکر کئ الله الله هغه خدا وای چې د پلارانو په سزم او د شرک داوت اگر کز مون پلاران په غلطی خو بس مونږه پلاران دا سلی دلی, دلی دی تدا سم کا اعلان الله تابع دارو کا الله هو الحق ما يدون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير ومن زمانه د جاہلیت یو ظلمو ها بس دا دی, بشارت جان سوگ دی دا س வேلی دی اوما ی موجه ه شارت ل مه دینا اورجان سوو چې خود کې خ د ځادپلو تا ب ز پل الله اللله تعلاتا مو پد س آ کې چ د م د ذات تابہ کا اللہ تا موحد شو او متبید سنت فقاد استمسکہ بالعروۃ الوثقی سرمنگولے اولے گولی دا پاڑای مضبوطہ باندے او خاص الله تعالی تنے ا انجام د ٹول کارونو نو چی ٹول کارونا اللہ ھواللہ بالعروۃ الوثقی ابن جوزی مولا دی زہ کی معنی کہی منگولے اولے گولی پاڑای مضبوطہ باندے وے اغا سد اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ اللہ عاقبت الامور او خاص از دی اللہ تعالیٰ تا واپس انجام دے دو ٹولو کارونو نو تانا بد توحید تا پوسکینو اعلانو کابی ان اللہ هو الحق و ان من دونه الباطل و من کفرا ارچان سوک دے چه کفر او که فلا یا حزن که پس غم جندین که تالا را کفر دا دا الائنا مرجعو هم خاص منگ تا دی واپس که دی پس خبر بور کمگا دی تا پاسمان دی چه دی عمل کڑو دشیر کیا ان الله اللہ بشک اللہ تعالیٰ اوہد عالم دے بی ذات صدور پر رازنو دے سنو باندے رازنو دے سنو نا خبر دے داس بادشاہ دے نو اعلانو کانچے ان اللہ ہوا الحق اللہ حق بادشاہ دے اللہ نوممتعهم فائدہ ور کوم غدای لرا قلی نن لګون ته بیا براکہ کوم غدای لرا الا عذاب نخلی ذو ډیر سختا ولا ان سالتهم دوی دلیل عقلی ولا ان سال دومه که چریت ته پوسو کی د دې مشرکینو نه من خلک آسمان ته چې څا دی پیدا ک کم ذات یا بادشاہ چې پیدا کړی د اسمان لرمن خلک آسمان او ارضا چې چا دی پیدا کړی اسمان نو زمګه ها خوایې وبدای چې الله تعالی اوایا پیدا کړی او بیا م شرکینو ته اعلان چې ان الله هو الحق او انما يدون من دون ه الباطل اوایا چې صفاتو نه کار سازي بیا خاص د الله د فاردي بلکې اکثر د دای نه لا علمون نه پويږي پتو هي د باندې لا علمون نه پويږي په قران ل لله ما فی السماوات والارض لیلا لیلم بر تین خاص دا الله په اختیار کیدی تاسو چې پسمانونه کیدوه تاسو چې پزما کا کیدی نو چې آرس پزما او اسمان کې اختیار د باری تعالی ده نو اعلان کوي ان الله هو الحق بهشکه الله تعالی هو الغنی الحمیده د استایل شوی باد سپاروا استایل شوی بادشاه ولو اننا سلورم دلیاه او که چری بهشکه وَلَوْ ا مع في الأرضي من من شجراتin أقلامون هو اولاو أن ک چري بشا بشا کا شيغا چې پ پمکه کېدي منشاجر دنا مُنْ قلامون قلمونه والبح يا م درريابشي يا موه يا ددي پ د غنا صت ابهور بیا لیکل او کړي شې صفات د باري تعالی نو ما نافدت کلمات الله ختم بن شي معلومات د باري تعالی ختم بن شي صفات د باري تعالی بهشا الله تعالی زور آور ده حکمت والا صاحب د دلیل الله ذکر کای الله رب العزت و ای دا سمراونی چی دی, دی د زما کا کې سمراونی چی دی که دا ټول قلمونه شي الله اکبر او دا دریا عبد دنیا دا ټوله سیای شي دا پس او دریا بنا نورمشی و کتبت بزالک الاقلام و بزالک المداد پدغی سیایی باندې او پدغی قلمونو باندې لیکل شوروشی شوروشی شوروشی دا اللہ معلومات دا اللہ صفات لیکنو اغن نختمی دن کری دا ارصب ختم شی لیکن دا الله اغن صفات اغن نختمی دن چې داس دا سی صفت انو والا بات شاده نو تغیر تا چغاوے إلانو ک ان الله هو الحق وان ما يدون من دله الباطل hala ما khalqukum bin dalil aqli ma ما na da paidaysta su ala ba sukum na dubaro por tak awl sta su illa ka nafs یو magar تاسو yow nafs ما su da لکه یو ta da را illa ka yow nafs da se ra ta sandiya tul yada ars yow barabar de allah ma ta inna allah bi shakalla taala sami'un awridun ka de lidun ke alam tara shfaqam dalil aqli alam tara ayata gornare kala chi وی رازیلار اپش به کی او تابیدار کلی دین وره اوس وګملار ټول پټولار واندی هغه یو نې ټیم مقررتہ نو چینه ټیم مقررتہ زي د توحید تبوس بکیږي نو اعلانو کبی ان الله هو الحق و انما يدول من دونه الباطل و ان الله بما تاملو نحویر او دا چی به شکل الله تعالی پس باندې چی تاسو مالک وی خبردار دے ذالیکا دا منس پورا په سبب د دې چې بشکال لا تالا داواد د باب خصوصا نه ذالک بیان الله دا پساو د دیوانې چې بشک الله تعالی هو الحق هو حق بادشاہ دی وانما یدون من دون ال باطل او بشک اج بلې دا خلق ما سیواد الله تعالی نه ال باطل فانی دی فانی ال باطل بیکارا وان الله بشک الله تعالی ال هو ال الیول کبیر هغه ډیر زیات بلند پخ په رتبه کې ال کبیر ډیر لوی دی په خپل مقام سره الم ترا و دلیل عقلی علم تره آیاته غور نري کړړ چې بېشاکه او کشت روان لا په دریاب کې پهنی تونو دبارری تالا سره پهېعمد دبارری تالا سره د دپاره چېخی الله تا لا تاسو دا من آیاتی ه د لایل د توهیتپلو دا د الله د دایت د لایللی دا کشت دراب کې چارووانا کړی دا نو دا ال لا رووا نه کړی دا ید نه فیظ ل کا ب شکه حما لا آ تلی کوللی ارين دلایل د توي دي د هر صبر ناك شکر ګزار الله اکبر چې داسې الله دی چې د الحمدلایل دي نو بیا اعلان ولینا کې اعلان ان الله والحق وان ما يدون من دونه الباطل واذا غشيهم ورکل کې دی لرا چپه کذل له پشان د وری ازو الله مخلصي نا پس بل دی الله لرا پدا سال کې خالص کونکې وی خاص دی الله تا بلنا الله اکبر راتو مشرکین وباندې دغه ټایم کې چې کاله را ګیر شي نو خپل بلنا الله تا خاص کې د زمانه د جاہلیت مشرکانو ها زماناته جاهلیت کې سورایو نوڅ کې ما تاسو ته ویلو آیات نمبر 23 تم کې الله اکبر چې کالا مشرکین مد دره اول ولتبره راگیر شو بیا به چغولای یو الله تا ووس دلته کې نور معبودین ناررسې او نور زمونږه پریاد نشوਰੇ ده اودن زمانی مشرک دا د ابو جہل نه ک ابو جہل را پاسې ده د نن زمانی د مشرکانو تبوي چوپ پلیتو دا زخه چې کم ده ډیر خو او کا بجال را پاسه ده نو دا ټول خلق به وای چې دا خلوی مسلمان دي زکه هغه بچ راگیر شونه هغه هغه ټیم کې بیا لا ته چغوله او دای چې کله تنور ته لړی پېروزي نه یا غوسه ازم راو راشي علا تنور ته کوشه علا چې چاته ستنه سپه ته لړی تختاین یا لوې ځان فنه کوي شي دا د نن زماني مشرکينم الله الله دای په ساختہ کې خاص الله ته چګه خالص کړي نو ته اعلانو کبه ان الله هو الحق پہاڑ ان کیو وای چې الله حق بادشاہ ما سیوانور ټول باطل او فانی دی فَلَمَّا نَجَا مِنْ فَسَرْكَلاچينه جادور کې الله تعالی دایلا را اِل الْبَرِّ اَوچِتا فَاس بَازِ دَ دَینَ مُقْتَصِدَ مُقِيمِ وَيَاپَتُهِي دوانګي مُقِيمِ پَتُهِي دکابه پا کې پاتشي لګ پکې پا سم شي پوښي نو چې بیا سميږي نو تام اعلان وکا اسنا چې بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدُونُ اللہ نقیم پو توحید بانده لگر روح المانی دا غمانا کئی اللہ اکبر او دا سببو دا عزرت عکر ما رضی اللہ تعالی نود ایمان سورہ ایناس کے مواقعہ ویلیوہ وما یا جہدو بیاتنان کارنکی پایا تنو دا توحید زمنگا بانده اللہ کلو خطر نگر ہر تھگدو کبازو کفور و غٹ کافر چه کافری اللہ و اتوائی زمنگ دا یا تنو کفور و اتوائی غټ کافر چې دا الله د آیاتونو انکار کوي غټ کافر یې هغه چاتهوي الله اکبر خدا الله د آیاتونو انکار غوړ دا سيني ها چې دا سه په دې وخت کې ټیک ته دا, دا سيمي خدا هغه پلخ پلخ سام دي چې دا را راشداتوي چې نه منه میرا قران دا سه څوک نه وای دا سه څوک هم نه وای بلکې راز دا غیب چې د الله د کتاب کما مساله دا آغا مسال شاتو غرزائی او اغیل خوال نرازی دا منکر د اللہ د کتابو کار سورت تلاوتی کئی بیا یا ایوها الناس تخویف او طول خلکو خلقو د خپل دا خپل ربنا او یری گئی یاو من دا آغرا زنا یو د تقوی آغا یارا دا او زان بچ کولې دا ما ناہیو دا اللہ نا او یو د خشی خشی مطلق یاری تاوی مطلق یا ای و انا سوطلو خلکو یریګی د خپل رب نا واخشاو او یریګی د اغرزنا لا یجزی چې بدلوور نه کلیشي والیدونیو پلار او ولادید خپل بچینا والا مولودن یو بچه هو جا زند به بدلوور کون کوي او والیدی هی د پلار خپل نا شیان زرا بر یاوبل نشخلاص ولے الله اکبر التریف پلار نشخلاص ولے نو اعلان نو کچ ان الله والحق اغا لا تظن اسارا وا پرتا بچی نشخلاص ولے نو طمدا توحید نذر اخپلکا او اعلان نو ک بیا ان الله والحق وانما يدون من دونه ال باتل ان وعد الله پس بی شکواد دا اللہ تلا بلکل حق دا فلا تغرن نکم الحیات الدنیا پس دوکا دی در نکی تا لرا اغا جون تاسو لرا جون د دنیا تاسو لرا دوکا کی وان چه اغا جون د دنیا ولا يغرنكم مَوْضُوعُ كاذي دار نکی تاسو لاره بالله پالا باندې الغرور دوکباز دوکباز شیطان دوک دي نکی الله الله الله حق بادشاہ ر نو اعلان او کبی ان الله هو الحق ولي ولا يغرنكم بالله الغرور ادو کباز دې دوک نکی وعده الله حق دا او داغی حق بادشاد ذات تا پوست پا کی گئنو اعلانو کبھی ان اللہ هو الحق ان اللہ اندہو علم سا دلیل عقلی لمبر اتم اللہ هو اللہ بیشک اللہ خاص دے اللہ سہادے علم دا قیامت ویناس زلال غیسہ او را, و را وایا نزل الغيثه امشرار راور را را وی باران و یا لم ما في الارحام او په دې پاسه باندې دی پرهیمونو د مېندو کې وا ما تدري نفس ما ذا تکسب غدا او نه پويږي او نفسو چې سبکه سبکې دی صباح وما تدری نده خبر نفسون یو انسان مازا چه سشه تک سبو کبی بده غدا سبا وما تدری نفسون او نده خبر یو انسان بی ای ارزن تموتا چه پک میوز مکبانده تموتا مریگی بده الله بشک الله علیم خبیره عالم دے خبردار چې الله عالم او خبردار دی الله دین ور چته اس پتام نشته الله عالم او خبردار دینو اعلانو کبی ان الله هو الحق چې الله حق بادشاہ ما سوا ټول باطل او فاني الله اکبر دا آیات کریمه مفسرین کرام سے کر گئی داد حارث ابن عامر پبارہ کرا غلو اغا نبی علیہ الصلات والسلام سہرا گے نبی علیہ الصلات والسلام نے د قیامت بارے کے تفوس کو وی قیامت بکل رازی بیاوی وی زمن گا زما آغاز مکا اغا ڈیرہ خور نہ کا شوی دا خورہ شوی دا وی باران بکل کیگی بیاوی وی ما خپل بچ ما خزپری خودی دا چې حاملہ نو به کله بچی زیږوی بل ته پوسداو کو وی ازاکرن تلیدو ام انسا زک ناری نه برآړي او که زنا نه سب زیږوی الله اکبر او ما ته خدا پته دا چې ز په کمزمک باندې پیدا شوم خدا راتوایا چې په کمزمک باندې بزملیکم نو الله رب العزت درا 15 ته پوسنو کړو او دا پنځه جوابونه الله ربولزه تراولېګل او دغه کې مغیباته خمسه هغه ذکر کړي غیوب قیامت ان الله عنده علم الصاح یو غیب الله اکبر غیوب قیامت بل دا غیوب مازیه ينزل الغيث مازیه استمراری دا معنی همیشا دغه سه مازی مضارع فمانه د مازی استمراری باندې ده ماناسو هميشه باران وري الله محكم اورستم نو مانس غيوب زمازيا غيوب حاليا يعلم ما في الارحام اس پره منو کي سدي نو دا الله تا پتا دا وا ما تدري الله اكبر داش غيوب مستقبل سبب سكيږي يو انسان تا پتا نشته وما تدري نفس بما اي ارزنتم تو غيوب مکانیا غیوب مکانیا کم زای که بمړېګم داراتم پت نشته ده ائچاته پت اکبر قیامت وکلا راځي چاته پت نشته ده دارنګ ینزل باران وکلا کیږي نام چاته پت نشته و يعلم ما في الارحام رحمونو کی سری دام شاته پاتای نشته خالق رال کوئی وګوره اوس خو معلومیږي کنه وا پاغلا ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب او پی جنا معلومیږي خدا سیم ما شي ماشين په د پاسه کې نه ده او خزل اخیټه سری کې دک از تراخ کنه چې سره نر ده کا بچي چې کوم نهه الګته او کې نهي دا سه را کومدا سیمه معلومیږي پاسباب شوکیټه دی ول او سړي لالہ تپاتولا کېده یاد ماشین په کې خدا به حیاي دی وکړه ا به حیاي کې څه ضرورت ته چې بوزيدار ټول خلق په دې مصیبت کې ختا شوي دي چې پیدائشي نخپلہ بد تپاتولا کې چې لګ تو کې جنې ده کماخه تار سره ماشینان به حیاي او هغه په هغه سب به حیاي ده ویلومني چې څळे وای دومره به حیاي سره غ قتل ضرورت ته الله اکبر خو هغه دي اسباب ماشينان دي کېد په دکته دا وای را شکنه ده د ډاکټر طاه معلوم که بل دا چې وی ګوري وی ګوري زنانه ول پکار دې کا خاوندان به فندې دلګاري نو زنانه ول پکار جوتا مونږه دوره به حیا نه مونږه نه زو دي زایته نه ګوري ضرورت نشته چې پیدا شي الله سلی کلي نو بس اکه به ای اغه نه افوا الله اکبر د ډاکټر طاه دغه څه معلوم کا او چې دی وای نو بیا دا معلوم کا چې دا د حرامې نطفې نه دي او که د حلالې نطفې نه دي او نور دا د خوش قسمت او که شرقي دي بدبخت رې که نیکبخت رې څنګه دا معلوم کا څوک یو علم ما هر صلا پیجني چې دې د حرامې نطفې نه دي که د حلالې نه دي بل دا چې الله دا پیجني چې د خوش قسمته ده که قسمت د بد الله اذا پیجنی چې د عمر بسوري الله اذا پیجنی چې د ګیډ نه بجوان دی راوځي او کمل باروځي دا هر سال لا پیجنی دا ډاکټر خو سره په دوره چې لګدو کې جنې نور هیڅ نشي پیجن نه و ما تدری نفس ما زات کسب غدا سباب اسکیږي او کم ځای کې ومړېګم دا پاته چاته نشته ده